Ila haderti Rasulullah Muhammad SAW Wa ahli waziriyyat wa ashabi ajma'in Wa ala sa'idu al-anbiya'i wa al-marsalim Wa al-awliya al wa al-ulama wa al-suhata wa, al wa, al wa salihin Wa ila arwahi abaina wa umahatina wa muallimina wa, wa li arwahi ahli al-kubur minal maslimina wa al-maslimat Wa ilal muallim adal kitab دار السمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله للعالمين الرحمن الرحيم آل في الهسين إلا بنا عبد وإلا بنا الشعين المستقيم رَادَ الَّذِينَ أَنْتَ عَلَيْهِمْ غَائِلِ الْمَوْضُوحِ عَلَيْهِمْ وَلَدَ الْأَمْمَ إِسْمَى اللَّهُ رَحْمَٰنُ رَحِيمٌ الْحَمْدُ إِلَى رَبِّنَا الْمِنَّةِ اللَّهُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ سَلَّمُ وَعَلَى تِبْيِيْنَ كُلُّ بِنَاءٍ مُحَمَّدٌ اللهم صل على محمد وعلى آذي محمد وسعدي وسلم أخرجنا من ظلمات الفهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة الإلم يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nusalli ala min Muhammadin anfusina alaihi wasallam wa ala alihi Wa asyhadu an amma ba'an illallah wahdahu la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun Kita dahului dengan zikir saban Kita masih berada dalam bulan saban kita baca lima kali ulang sama-sama La -sama. ilaha <Sessizia> illallah wa la na'budu illa iya wa mukhlishina laudin walau karihal kaathirun La ilaha illa Allah wa la na'budu illa iyahu muqlisina lahu ad-din wa law kari al-kafirun La ilaha illa Allah wa la na'budu illa iyahu muqlisina lahu ad-din wa law kari al-kafirun La ilaha illallah Allah wa la na'budu illa bihi ya ummirin lahu ad-din karihal kafirun La ilaha illallah Allah wa la na'budu illa bihi ya ummirin lahu wa law karihal kafirun okay, Qul majra bismi Allahur Rahmanur Rahim Allahumma barik lana fi zakban wa ballighna ramadhon Allahumma barik lana fi zakban wa ballighna ramadhon Allahumma barik lana fi zakban wa ballighna ramadhon Ya arhamar rahimin walhamdulillahil rabbil alamin mikir sabar itu nak lari baca dalam bulan sabar itu lepas mayam fardu 3 kali siapa yang membaca 3 kali selepas solat fardu Allah ampunkan dosa 100 Allah angkat derjat orang itu 100 dan Allah beri pahala kebajikan 100 semua sabar anak adik tuan, tuan belum baca lagi itu kesilapannya Sabana Nabi tinggal berapa hari lagi habis. Tapi tuan-tuan semua tak baca lagi zikir dulu. Tak tahu dah malas ke, tak tahu ke cuai ke lalai ke tak tahulah. Tapi memang belum baca lah. Sampai sekarang belum ada yang baca lagi. Zikir tak tu. Dan tadi semalam naklah dibaca seratus kali Selepas membaca seratus kali itu Naklah membaca akan doa Allahumma barik lanafi Sa'ban Ya Allah Berilah keberkatan sepanjang Sa'ban Wa balirna Ramadan Dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan InsyaAllah sampailah ya orang-orang yang tak minta tu walau alam lah belum tentu sampai lah sebab dia tak minta sampai kepada bulan Ramadan Aha, tak tahulah pasal malas Selabaran barang tali tuan-tuan ni Kamu malas lebih saya tengok ya. belajar sudah mengaji sudah tapi malas tu ada lebih malayah dunilah tak tahulah bila nak rajin tak tahulah daripada muda sampai tua malas malas malas yang dimalas pula ibadah tu yang dimalas sayang yang dimalas ialah amal soleh. Yang dimalas ialah qaat. Yang dimalas Islam. Maka itulah kita di dalam keadaan yang rugi. Insya-Allah Tuhala jangan rugi lagi. Ada beberapa hari ini bacalah ya. Hmm. Laa ilaaha illallah wa laa na'budu illaa illa iyyahu ulilheen wa laa ukrihal kaafiru. Kita mulakan pengajian dengan kitab Darussalam muka surat 24 baris yang ke 23. Kita niatkan dulu dengan niat yang baik. Baca, belajar ni, nama imani Allah. Makin belajar, makin kuat iman. Bukan belajar belajar lemah iman, belajar belajar hilang iman, belajar belajar rosak iman. Bukan macam tu kita mengharapkan bau semakin belajar semakin kuat iman semakin kuat iman semakin kuat iman kalau ada boleh kuat iman boleh kuat Islam kalau boleh kuat Islam kuat taat kuat ibadah kuat amal saleh macam kita ni semua tu tak ada sebab memang tak ada jadi niatkan saja aku belajar untuk dapat kuat iman kepada Allah harap ya. insyaallah taala selain daripada berniat belajar untuk dapat kuat iman, untuk dapat kuat iman itu, lakalah berzikir, dengan zikir, yang menguatkan iman iaitu Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, 1200 kali semalam. Kalau malas berzikir dengan zikir Allah itu, tak dapat kuat iman itu zaman Nabi zaman para rasul semua kuat iman zaman para sahabat semua kuat iman sebab mereka banyak berzikir zikirnya ialah Allah Allah Allah Allah sahabat-sahabat Nabi berzikir dengan zikir itu 12 ribu macam kita ni orang awam orang muqtadi orang yang baru nak belajar orang yang baru nak berzikir ya ndaklah memulakan dengan paling kurang tadi semalam 300 dan paling kurang hari semalam 1200, 1200. InsyaAllah kuat iman ya. Selain daripada berzikir Dan berzikir Allah, Allah, Allah Taklah menunaikan Semayang sunat Memelihara iman nah, Maka kita ni ada mengaji Maka mengaji itu wajib Semayang sunat itu sunat Maka kita dulukan yang wajib Kemudian kan yang sunat jadi kalau tak ada apa-apa, tak ada pengajian, maka eloklah kita kerjakan semayang sunat memelihara iman dan awabin untuk dapat tuas iman. Ya? Iaitu, Buzali solatah hibzil iman ma'al awabin. Rab'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang memelihara iman serta awabin dua rakaat mengikut imam kerana Allah kalau, bermak, kalau berjamaah kalau tak berjamaah ya, tak payah bubuh makmuman ya. Bilahi taala saja. Rakaat yang pertama lepas fatihah, pelu alau ahad enam kali. Kol aoud birab bil falak sekali. Kol aoud birab binas sekali. Pada raka'at yang kedua pun macam itu juga. Qulallahu ahad enam kali. Qul'a'udbirab bil falak sekali. Qul'a'udbirab bin naf sekali. Lepas salam baca doa. Allahumma saddibni bil iman. Wahfazhu alayya. fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati. Saya ada tulis satu buku, mari beribadah. Di situ saya terangkan mengenai dengan Semayang Memelihara Iman, Semayang Sunat Awadim, Semayang Sunat Istihara, Semayang Sunat Hajat dan lain-lain lagi. Kalau rasa-rasa muslimin dan muslimat belum dapat lagi, belilah buku itu untuk menjadi garis panduan. Mengerjakan Semayang Sunat Memelihara Iman supaya dapat kuat, i, kuat iman. Kuat iman, kuat taat kuat iman, kuat ibadah, kuat iman, kuat amal soleh. Kuat iman, kuat takut kepada Allah. Ah, mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala berhubung dengan dapat kuat iman. Setelah daripada kita berniat dengan niat yang baik, kita mulakan pengajian ke surat 24 baris yang keempat daripada bawah Bismillahirrahmanirrahim dan adalah suruh menafikan asal kafir yang delapan itu daripada Allah Taala kita ni disuruh menafikan, menidakkan, menolakkan punca-punca sebab sembah asal-asal seorang itu boleh jadikan jadi kapir yang lapan perkara Sudah kita belajar Ada lapan perkara yang menyebabkan Menjadi punca, menjadi asal seseorang itu ka? Kapir Kalau tidak nanti kita tak tahu Bahawa kita dah kapir Langsung kita tidak kembali kepada Islam Terus-terus kapir Terus-terus kapir Kita sibuk pula mengatakan Sipulan kapir, sianu kapir sedang kita kafir, kita tidak faham Rupanya nah, ada lapan perkara yang Menyebabkan, yang menjadi asal Seseorang itu boleh jadi kafir Jadi yang menyuruh Menafikan kafir itu ya, Menyuruh Menafikan asal-asal kafir itu ialah Allah Iaitu kasrah, banyak Dalam bahasa Arab kata kasrah Kalau tim itu baris bawah kasrah disebut kasrah, kata rata itu kasrah baris bawah. Tapi kalau kata rata kasrah maknanya banyak. Jadi banyak dalam ayat Quran yang Allah menyuruh kita semua menafikan asal-asal kaki itu supaya kita tidak jadikan tidak jadi kaki yang banyak orang Islam dimatikan kapir oleh Allah Ta'ala. Sebab asal-asal kapir itu ada pada diri dia. Dia tidak buangkan. Ya. Sehingga mati itu masih ada asal-asal kapir itu. Dan berbilang-bilang. Jadi di antara asal-asal ya, kapir itu... Ya. Satu banyak Allah Allah taala banyak ketikad Allah taala banyak Dalam hati ni kaum orang Yahudi orang Yahudi dalam hati dia ada banyak tuhan bukan satu aja ada banyak tuhan satu tuhan gelap satu tuhan terang kalau terang macam ni dia kata tuhan tuhan terang lagi Mesti bila sakit, sakit, sakit, sakit Dia kata Tuhan Tuhan gelap ha, Itu Yahudi Kita pun macam itu juga Selayang juga kita Pergi mesti Yang orang Yahudi pergi gereja, kita pergi mesti Pergi surau, tetapi Kita punya ektikaf, Tuhan banyak Tuhan banyak, bila sakit Allah Ta'ala bagi ha, Bila bila sehat Allah Ta'ala bagi, Alhamdulillah Alhamdulillah Nanti bila sakit nanti buat tanoh, buat tanoh dah berapa tu? Dua, dua? Kita bukan dua, lebih daripada dua. Sehat Allah bagi, bila sakit buat tanoh dah, dapat mesy, menteri besar bagi. Ha -ha. itulah sirat ha -ha. banyak orang tak sampai kemudian sahabat kalau rezeki Allah yang bagi kenapa surah pula menteri besar yang bagi bukan Allah yang bagi sebab itu bila menteri besar datang ramai orang datang kalau menteri besar tak datang ha, banyak inilah yang datang Rupanya tak sampai Kepada arti kata Tuhan asa Dia pegang Tuhan bah Banyak Tuhan orang ada Tuhan Allah ada Tuhan Duit ada Tuhan burung terkukur ada Tuhan batu akib pun lah Tuhan saka pun lah Ada Kalau tak dijamu saka ni Tak baik Jadi Jadi jamu ni Saka tu nenek ni baru baik Sakit dia lagi asal kafir itu dan berbilang-bilang berbilang-bilang Tuhan ya? maksudnya kita bertuhankan yang bersifat berbilang-bilang Tuhan tidak berbilang-bilang zat dia asa. sifat dia esal ya? perbuatan dia esal tetapi orang-orang yang sudah Menjadikah itu memegangkan dalam hati bahwa Tuhan itu berbilang-bilang zat. Siapa yang berbilang-bilang zat? Oh, orang. Binatang, jin, dan lain-lain lagi berbilang-bilang zat. Berbilang-bilang sifat. Orang, ada sifat bodoh, ada sifat pandai, ada sifat tahu, ada sifat tak tahu. Itu nama berbilang-bilang sifat. Banyak orang bertuhan. Ada bukti ya, yang di mana ulama-ulama sendiri pun bertuhankan orang tidak bertuhankan Allah. Dia jalankan hukum orang, tak jalankan hukum hukum Allah. Ya. Hukum orang ialah yang berbilang-bilang zat. Menerangkan dia bertuhankan kepada yang berbilang-bilang zat, tidak bertuhankan kepada yang esa. Tapi itu punca-punca asal-asal seseorang itu jadi kapit memegangkan dalam hati bahawa Tuhan itu berbilang bilang-bilang dan kekurangan Tuhan itu kekurangan pun kapit juga banyak orang bertuhankan kepada yang bersifat kekurangan tidak mau bertuhankan kepada yang bersifat kesempatan Ha. Ha. orang tak kurang 60 tahun merdeka ha. 60 tahun merdeka apa Islam tak sempurna ke semua Perdana Menteri dari Tengku Abdul Rahman sampai Ahmad Badawi taklah Islam berapa punya Zalim ni Berapa punya angkuh berapa punya sombong kepada Allah, saala canggah ditolaknya Islam, diterimanya kapi, undang-undang kapi, sistem-sistem kapi, buat memerintah negara, buat memerintah umat. Ha, cuba, cuba fikirkan, ha, Muslimin dan Muslimat, itu yang dikatakan. Sekarang ni semua orang sudah bertuhankan kepada yang bersifat keku kekurangan, tunduk, patuh, taat kepada arahan-arahan arahan yang bersifat kekurangan. tidak mau tunduk, tak mau patuh, tak mau taat, tidak mau melaksanakan kepada yang tidak bersifat kekurangan. Siapa? Ai Allah kenapa orang tak mau tunduk? Sebab mereka tidak bertuhankan kepada Allah, mereka bertuhankan kepada yang bersifat kekurangan. Banyak orang tak faham. Dia semalam rajin puasa rajin doa rajin, ajak orang buat rajin, rupanya sudah dah... kafir. Kenapa kafir? Bertuhankan kepada yang bersifat kekurangan. Lagi dan sedikit Allah Taala tu sedikit kuasa, khabir. Aku lagi besar kuasa. Besar kuasa. Ha, Allah. Allah Taala sedikit pandai. Aku lagi pandai. Ini yang pada menteri, tak mahu Islam dia nak hadap nak hadari. Bapa Allah Taala sedikit pandai. Saya banyak kan, ha? banyak pandai. Ha, pasti ada Dia tak faham mengenai dengan akidah, tak faham mengenai dengan ayat tak faham mengenai dengan iman. Maka sebab itu, ya, tidak ada satu garis panduan bagi dirinya. Dibetulkan, tak mau. Tambah orang yang membetulkan itu dikatanya salah. Ah, ha, dia kata pengganas, dia kata pelampau. Masya-Allah. dan elat pun kita anggap kita ethical. Allah Taala itu ada elat ada kerana-kerana ya? kapil juga kalau ada kerana-kerana kekurangan ya? dia menjadikan kita ni ada kerana-kerana dia membuat hukum-hukum itu ada kerana-kerana nak ambil faedah ya? kalau kita pegang macam tu, ha, kapil lagi kita dan maklul kena kena elak Allah Ta'ala itu kena kerana satu contoh ya. kita etiquette kita etiquette dalam hatilah ya. bahawa Allah Ta'ala itu ada sebab ada alam kalau alam tak ada dia tak dia tak ada itu juga kapir Alam ada, dia ada Alam tak ada, dia ada ha. Ha. Ini tak ada maklul Dan sabih Sabih ini penyerupaan Tak upama dia Tak beranak, kita beranak Tak upama dia Asa, kita berbilang-bilang Kalau kita sabihkan Kita serupakan Allah itu dengan makhluk Maka hukumnya kapir sebab itu kita bertuhankan kepada yang serupa dengan kita padahal Tuhan Tuhan muqalafatul lil hawa lil khawajis bukan Tuhan selagi serupa dengan kita bukan Tuhan sebab itu siapa-siapa yang menyerupakan Allah taala itu dengan makhluk kafir sekarang orang bukan saja menyerupakan Malahan sudah bertuhankan kepada yang serup yang serupa Tuhan tu tak serupa dengan Perdana Menteri Tuhan tak serupa dengan Perdana Menteri Perdana menterilah yang bertuhankan kepada Allah ha, Bukan Allah bertuhankan Perdana Menteri Maksudnya Allah pula ikut Perdana Menteri ha, Kita semayang puasa ikut Allah Nanti bila nak perintah negara Allah kena ikut Perdana Menteri aku ha, okay. ha, Tidak tentu dah ikut Perdana Menteri Tak ikut Allah lagi <laughs> Dah jadi orang Alim tu Ilmu dah banyak Apal Quran, Apal Hadis Tak boleh ikut Allah Boleh ikut orang Ikut orang Itu yang Nabi Musa dengan Nabi Harun ya Memberi peluang Kepada Quran kamu sudah mengaku Tuhan 450 tahun ana rabbukumul a'la kata dia akulah Tuhan kamu semua yang maha tinggi 450 tahun kata Nabi Harun kepada dan juga Nabi Musa kepada Kiraun Musa ya, kalau kamu boleh ikut Allah ada, satu tahun pun cukup tak boleh satu tahun, sebulan pun cukup. Tak boleh sebulan, sehari pun cukup. Tak boleh sehari, satu jam pun cukup. Sebutlah, La ilaha illallah. Kalau kamu boleh buat begitu, ya, dosa kamu 450 tahun yang kamu mengaku menjadi Tuhan, kamu ikut Allah... Tak setahun, sebulan. Tak sebulan, seminggu. Tak seminggu, sehari. Tak sehari, satu jam. Dengan kamu sekali menyebut La ilaha illallah dosa kamu 450 tahun diampun oleh Allah. Dan kamu tidak menemui tua kamu muda sampai kamu mati. Dan kamu merasa lazat makan dan minum sampai kamu mati. Macam kita ni dulu-dulu muda-muda lazat lah. Sekarang mana ada lazat lagi. Dah tak lazat kan? Kambing pun tak boleh makan. Gula pun tak boleh makan. nasi pun tak boleh makan. Cuma tengok orang makan. Tengok orang makan. Peran ya. dia kata elok tu. Dia kata bagus. Kau seru-seruan. Tapi aku tidak boleh terima sebelum mendapat nasihat daripada eh, apa ni menteriku iaitu Haman ya. Haman pula bagi batu api kamu dah mengaku jadi Tuhan pada 50 tahun nak mengaku pula bertuhankan kepada Allah ha. langsung Fir'aun pun tegak bangun panggil tentera dia tangkap Musa ha. tangkap Harun muslimin dan muslimat ya, supalah 60 tahun merdeka diseru mari perintah negara dengan islam jalankan hukum islam demi untuk kebaikan umat-umat islam ya. Tak tahu orang-orang yang menyuruh ditangkap pula dimasuk loka pula ISA pula cuba dia masuk ISA sekali tu so, Dr. Mahathir tu masuk ISA sekali apa rasa Ahmad Bedawi, Najib masuk ISA sekali apa rasa Kawan-kawan ini yang merengkuh dalam penjara dah 5-6 tahun, ya, anak isteri dia menderita, ha. sedap, sedap dia, teror teror dia, ya. rakyat dia ada yang kena, kena tangkap, kena masuk penjara, tak bayar dicari lagi. Sedap kesalahannya cuma menyampaikan Islam, Mal bila, ya kita nak pilih dia lagi, memang bodoh lah dah 60 tahun kena tipu ya. nak pilih dia juga lagi memang bodoh lah orang kampung memang orang kampung bodoh lah kena tipu kena tipu, kena tipu, kena tipu tak habis-habis tu. Habis. tengok tuan-tuan pun dah marah dengan saya tengok saya macam tak main politik pula bukan main politik ya kalau politik yang salah, politik yang zalim Politik yang Merosakkan agama Buat apa kita pilih politik tu Dah terang-terang Tolak Islam, tak mau hukum Islam Tapi dia kata orang eh Orang Islam Quran tu cuma buat musabakah, buat musabakah Buat musabakah Orang yang musabakah tu orang gila tu Bukan kerana Allah, kerana hadiah mereka tak tahu hukum, takkan usadah tak tahu hukum, baca Quran hal yang ramai itu adalah dosa besar bukan dosa kecil aurat dia didengar oleh laki-laki yang ajun-laki, orang-orang pun bisu tak mau cakap, ini tak boleh ini harap, ini berdosa ini melanggar syarak. tak mau cakap dia bagi upah 2-3 ribu, 1 bulan dah, terkunci bulatnya jagalah kau eh ha? Masuk neraka lah kau kaji-kaji, mukti-mukti senang tuan-tuan menjalankan kerja salah diberi upah, apa hukum? apa hukum? menjalankan hukum kape diberi upah, diberi gaji, apa hukum? salah berdosa lah macam saya tembak babi Dapat lima ekor, orang tu bagi upah Saya tembak babi, apa hukum? Haram tak haram? Nak haram pun takut Subhanallah Yang ditakut orang pula Bukan yang ditakutnya Allah Babi pun haram Upah menembak tu pun ha? Haram Menjalankan hukum kafe pun haram Dapat gaji pun ha? Haram Takkan orang alim tak tahu bahawa gaji itu gaji haram tu Nah, itu muslimin dan muslimah Dan nazir Nazir pun Menjadi asal kepada kafir Nazir itu Kita fikir-fikirkan Allah Taala itu begian-begian begian-begian macam orang kafir, ya, memikirkan Allah Taala itu begian-begian, langsung dibuatnya berhat, berhala ha, Itulah orang, orang kafir tu asalnya dia percaya Allah Taala, tetapi dia pikir-pikir-pikir-pikir mengikut kepala otak dia begian, orang India kata begian, orang Cina kata begian, orang Muda kata begian, langsung digambarkan Allah Taala itu begian-begian. Ilya Allah Taala dapat dipikir-pikirkan, dapat digambarkan-gambarkan, dapat dirupa-rupakan, bermerti Allah Taala itu serupa dengan makhluk lagi macam tu. Jauhi, ya. Ada etikot kita mengenai Allah banyak, mengenai Allah berbilang-bilang, mengenai Allah kekurangan, mengenai Allah itu ada sedikit, eh? Allah Ta'ala itu ada elah, Allah Ta'ala itu ada maklul dan Allah Ta'ala itu ada syabit, eh? ada penyerupaan dan najir boleh dipikir-pikirkan oleh akal kepala kita ni. Ha, macam. Firman-nya, nah ini Allah Ta'ala menjelaskan sendiri. ya yeah. Ulu Allahu Ahad. Ayat menafikan kasrah dan adat. Banyak dan berbilang-bilang. Ulu Allahu Ahad itu. ya yeah. Allahu Somad. Ayat menafikan kekurangan dan elak. Ada kerana baik tu disuruh kita membaca qulu Allah wuqahad hari semalam seratus kah seratus kali Nabi kata manqara'a ni'atamarah yauman walailah ya? matahusnul khatimah mati khusnul khatimah tiap-tiap nah, hari baca qulu Allah seratus kali ada tuan-tuan baca sehari semalam seratus kali ada tak ada suami-suami pun malas tak ada yang rajin langsung baca kalau Allahan malas berjikir malas ha, tidur aja makan rajin, bimum rajin, isap rokok pun lah. rajin subhanallah bila nak berjaya kalau ada sifat-sifat yang um, mazmumah itu kita lakukan Lam yalith menafikan elat bagi yang lain ha. Mana? ada kerana yang lain dan permanya walam yulat menafikan makluliah artinya ada ia elat bagi yang lain dan permanya ada alam ada Allah padahal ada alam pun Allah ada tak ada alam pun Allah ah Allah ada Walau yakun lahu kuhuan menafikan syadir dan nazir penyerupaan dan dapat dipikirkan dan keenam enam wahdanya ertinya termasuk kepada sifat yang wajib pada Allah Ta'ala yang keenam. jadi untuk dapat lepas daripada erti kata asal kafir yang lapan itu diterangkan oleh Allah sendiri melalui surah ayat itulah ikhlas daripada qul huwallahu ahad sampai walam yakullahu kufuwan ahad maka tindakan kita supaya jangan terjerumus pada asal-asal kafir itu maka hendaklah kita baca setiap malam 100 kali qul huwallahu hey, ahad allahu samad lam yalid walam yuled walam yakullahu kufuwan ahad alhamdulillah dah tak tinggal lagi ya, tiap hari tak tinggal lagi. Tak baca pagi, baca petang. Tak baca petang, baca malam. Tetapi sudah pastilah seratus kali. Dan terdapat mungkin, tidaklah Dihatamkan didapatkan seratus ribu, seratus ribu sebelumnya. Boleh Allahu Akhbar, Allahu Taala, Lam Yaliq, Walam Yulek, Lam Yasyallahu Subhanahu Wa Taala. Di mana Nabi berjanji kepada orang-orang yang membaca surah Ikhlas Seratus ribu orang itu diberi Dinding, pagar, kota, hijab Daripada dijilat oleh api neraka Disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala Tuan-tuan habis seratus ribu Siapa habis? Anda, tak habis juga eh. Ada masa lagi Haa tak dapat sebulan setahun, tak dapat setahun dua tahun tak dapat dua tahun tiga tahun habiskan juga seratus ya? ribu kumpul-kumpul hari ini seribu, besok seribu tak akan uh, sampai satu tahun tak dapat seratus ya? ribu duduk boleh, jalan boleh, di rumah boleh ya? dalam kereta boleh, di mana-mana pun boleh yang tak boleh dalam jam, dalam jamban ya? dalam tandas, tak boleh Yang keenam, wahdan masuk kepada sifat yang keenam, yaitu wahdan niat. Asal dalam bahasa Melayu ini kata asal. Apa yang asal? Zat, sifat dan perbuatan. Ini yang kita nak jadikan etikok Tuhan asal, zat, asal sifat, asal perbuat, perbuatan. Itu Tuhan. Kalau berbilang-bilang zat, berbilang-bilang sifat berbilang-bilang perbuatan bukan Tuhan <coughs> jangan dituhankan dan jangan mengaku Tuhan macam Perdana Menteri itu dia tak mengaku macam Peran ana rabbu kumula Allah tak cakap tetapi dia punya arahan mesti ikut ha, kalau tak ikut jaga kau ha, macam itu ya, berarti dia boleh bagi senang dia boleh bagi syuk dia boleh bagi susah ayah bab itu di dipermatang pau ya, tu, minyak turun turun sikit bukan turun betul bahagia turun betul betul ha, ingatnya kita ni boleh ditipu dulu boleh lah sekarang dah mulai matang turun 15 sen daik tak bayar turun <tipun> tapi ada juga orang yang terhipu bagus betul baik betul banyak dah tu minyak dah turun turun 15 sen baik apa kalau turun 15 ringgit ah itu memang baik lah. <tipun> ini 15 sen subhanallah itulah dikatakan rasuah wali rasuah politik Kenapa nak turun naik Bukan waktu mengundi yeah. Waktu mengundi baru minyak tu Minyak turun itu rasuah Boleh ditangkap tu ha. Barisan boleh ditangkap semua Pasal dia sudah rasuah menurunkan minyak ketika Mengundi Kalau nak kan minyak ha. Sekarang turun kan? lah ha. Walaupun dia sudah turun Minyak pun tu turun Itu Ha, ini dia tak mau menurunkan. Kau ya. punyu pilih bagi rasuah. Rakyat tak faham rasuah tu. Dengan rasuah tu sogok duit aja. Ah ya. ha, tunggu sini mana Baru pula dapat bantuan masjid beberapa juta. Ya. Ha. Dia kata apa? Bantuan. Itu rasuah. Ha. sebelum so, mengundi tak ada tersebut pun bantuan masjid berjuta-juta tiba-tiba nak mengundi. Datang pula bangga masjid tu kita. cita Mujurlah. Pegawai-pegawai masjid itu tak tertutu. Dulu boleh. Sekarang nampaknya rakyat sudah dah matang. Apa juga terima. Tapi pangkah lain kira. Orang bagi lembu terima. Orang bagi gambik terima. Tapi pangkah itu belum tahu. Yang mudah tertipu ni orang pembuang. Ha, bawa pergi Kuala Lumpur je dah. Ha, Lembur hati. Eh. Jalan-jalan Kuala Lumpur maklumlah orang nampak-nampak ni tak pernah pergi Kuala Lumpur. Bawa naik bas, pusing Kuala Lumpur. Dia kata bagus. Itu pun rasuah juga. Dan maknanya, makna wadanya itu tiada berbilang-bilang pada zatnya. Ha? Allah Taala itu zatnya tak berbilang-bilang. Itu yang kita nak pegang, ya? Allah berbilang-bilang bukan tuhan. Ya? Macam kita ni berbilang-bilang, binatang pun berbilang-bilang, pokok pun berbilang-bilang, ha. zat dia. Dan tiada berbilang-bilang pada sifatnya kalau kuasa tu, memang kuasalah, dulu kuasa, sekarang kuasa sampai bila-bila kuasa -bila kira-kira ya, yang lain, ha, itu nama tak berbilang-bilang, macam kita berbilang-bilang sempat ya? dulu tak kuasa, sekarang kuasa, itu pun tak kuasa penuh, ya? ha, ada yang kita kuasa, ada yang kita tak kuat tak kuasa, itu so, nama berbilang-bilang kuasa macam tu dalam pada itu, kita pula mengaku berkuasa Mukul kuasa, hahaha, tak la la, kita tak ada kuasa? Cuma so, diberi kuat, diberi kuasa. Tapi kita mengaku kita tak berkuasa. Pengurus tim surau pun dia kata ada kuat, ada kuasa. Saya pengurus tim, kenapa tak bagi tahu saya? Betul ke? Terawan ugamu tu, dan walaupun Allah Taala kata boleh, kalau saya kata tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Surah ni bukan Allah yang berkuasa. Saya. Ah, okay. gila bad ni. gila kuat. Gila kuat Kalau perkara itu bukan membetuli pada sarat, tak apalah dia cakap macam tu kereta membetul pada cara memang kerja dia memang tugas dia mengenai dengan kegiatan-kegiatan agama -kegiatan itu dia pula dia kuat dia kuasa kuat niadulullah itu yang dikatakan menjadi asal kepada kapir sebab dia nak menyerupai dengan Allah nak syabih. Allah pun ada kuasa aku pun lah ada halang itu yang pemimpin-pemimpin kita kalau pergi Mekah bukan main tunduk dengan Allah Asal dia pegang pada masa itu Allah berkuasa. berkuat ya. aslam suku rembut tawaf boleh ya. sa'i pun boleh balik ke Malaysia dia kata di sana Tuhan berkuasa di Malaysia aku yang berkuasa tahu tanya amat badani kalau tak cakap macam tu. Aha. tak ada seorang pun tangkang dengan Allah waktu mengajarkan haji hukum, nah, hukum dia berhenti di padang arta nah, tak ada berhenti di plastik nah, rupanya pada masa itu mereka memang cukup percaya bahawa Allah berkuasa Dan tiada berbilang-bilang pada afalnya perbuatannya apa juga yang berlaku apa juga yang terjadi apa juga yang ada apa juga yang tak ada yang membuatnya ialah allah al perbuatan lain tak ada sebab-sebab tak ada ikhtiar-iktiar tak ada itu semua afal al al al al allah afal allah sebab sebab usaha-usaha ikhtiar itu memang ada tetapi tidak memberi apa tidak memberi bekal. Yang memberi kita berusaha berikhtiar itu so Allah Taala. Maka tiada ada zat Allah itu berjisim. Ha. Zat Allah Taala itu tidak berjisim. Berjisim itu bertubuh macam kita ni lah. Ada kepala, ada muka, Ya, ada kaki tangan itu nama jisim jadi zat Allah Taala tak macam tu yang menerima bahagia zat Allah Taala itu tidak berjisim maka tidak menerima bahagia macam kita ini ada jisim menerima bahagia yang sebelah atas kepala yang sebelah bawah kaki yang sebelah tengah perut macam tu Dan tiada pula bagi seseorang zatnya, ha, siapa pun, ya, baik orang kaya, baik orang miskin, baik siapa pun, tiada pula bagi seseorang zatnya seperti zat Allah Ta'ala. Ha, ya. Ini memberi makna seseorang ini tidak boleh mengaku menjadi Tuhan. Sebab zatnya tidak ada yang serupa dengan zat Tuhan macam tu dan tiada pula Jawharu Farli Jawhar yang tidak dapat dibilang. Sungguh ya? menyewol ha. pun bukan macam itu. Ya? Macam mana? Walau alam lah. Ha. Tapi ada orang yang sudah nampak zat Allah. Kait siarnya tak, tak ada siapa ada sapa yang tahu. Jabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu Migrat dia nampak Zat Allah yang kait piaknya dia tak boleh curi. Ha, yang tahu antara dia dengan Allah ada seorang wali Allah dia jumpa dalam mimpi ha, Zat Allah itu 99 kali. Tapi tidak boleh nak cerita mengenai zat Allah Ta'ala bagian-bagian. Sebab tak ada yang serupa dengan zat Allah. Jadi walaupun dia nampak dalam mimpi 99 kali, zat Allah itu dia tak boleh nak ceritakan macam mana zat Allah Ta'ala. Orang tanya, bagaimana kamu boleh dapat mimpi bertemu zat Allah sampai 99 kali? bukan 99 kali sekarang sudah sampai 100 kali nah dia kata saya baca saya baca tasbih ke yang berbunyi ya rabbi ajza jaruka wa jalla sanauka ولا إلى غيرك وتقدس الأسماءك يا ربي أزاجارك وجلاس نعك ولا إلى غيرك وتقدش أسماءك يا ربي أزاجارك وجلاس نعك ولا إلى غيرك وتقدس الأسماءك apa rasa hati kamu? Kamu membaca uh, uh, zikir yang kerasut. Saya semakin takut dengan Allah. Semakin sayang dengan Allah. Semakin to'at kepada Allah. Semakin malu kepada Allah. Semakin dekat dengan Allah. Itu ha, rasa dalam hati. Dan akhirnya Allah memberi mimpi berjumpa dengan zatnya. Yang saya tak boleh nak cerita tentang kaitiat itu. Ha, itulah dia punya... Apa ini, uh, dan ini kebe sampai tak baca tu ya ya rabbi anzajruk wa jallatanauka ya la ilaha wa iruka wa tafaddat asmauka alih kurang tadi malam 100 kali ha, ya. walaupun kita tak jumpa dengan zat Allah ya, orang yang berjumpa dengan Allah sendiri Nabi Muhammad orang yang dapat bermimpi dengan uh, bertemu zat Allah wali Allah itu. Saya pun lupa nama dia siapa wali Allah itu. Bila uh, apa uh, Dalam kitab pun disebut yang dibacanya ialah ya rabbi azza ja rukawa jalla sana wa la ilaha wiruka wa taqaddat asmauka. dan dia tiada kita ketahui akan hakikatnya hingga di akhirat tatkala melihat akan dia oleh segala mukminin orang orang yang beriman masuk dalam surga ya walaupun dosa banyak mana ya tetapi orang mukmin masuk so, so, Masuk surga Selagi ada imannya Walaupun sebesar di sawi Allah masukkan juga Dalam surga Maka Allah Ta'ala Memberi peluang Kepada orang-orang Yang masuk dalam surga itu Melihat Zat Al Zat Allah Sampai di sana pun Kita tak tahu Macam mana Hafiz Qat Zat Allah itu Tetapi kita Diberi peluang Oleh Allah Ta'ala Ada yang sehari semalam sekali, ada yang sehari semalam dua kali, ada sekali seminggu, sebulan, setahun ada yang seumur hidup di dalam surga itu sekali tengoklah macam mana ketuaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada Allah eh? jadi orang mukminin yang dapat masuk surga dapat melihat wajah Allah yang masuk neraka tak dapat sebab itu jangan ada asal kafir yang lapan tadi tu Sebab bila ada asal kafir yang lapan Masuk masuk neraka Masuk neraka pun kalau ada iman Walaupun sebesar binti masuk sawi Masuk sur Yang kekal dalam neraka orang, orang kafir nah, Dia kekal selama-lama Dan tiada pula sifat Allah Berbilang-bilang pada Satu jenis seperti Dua putera Satu kudrat aja, Kudrat dia saja ha, Kuasa dia saja Sekarang eh, Kita pegang Allah pun ada kuasa Ketua kampung pun ada kuasa ha, Itulah siriknya di itu. Ha, menteri besar pun ada kuasa Padahal kita belajar Tak ada Berbilang-bilang sifat Sifat kuasa tu, sifat kejurut itu hanya ada pada Allah saja, tidak ada pada yang lain. Macam -macam. Dan dua irada, dua kehendak. Macam orang perempuan, ya? bila kita sakit dia kata sabab bang kehendak Allah, henda Allah satu. Ya? Bila kita nak kahwin dua dia kata ini bukan kehendak abang, ini bukan kehendak Allah, kehendak Allah Abang berapa Berapa kehendak dah Dua Kalau kehendak Suaminya pun kehendak ha, Itulah syiris Ada memegangkan dalam hati Dua kut, dua ira Dua ira lah. Iradak satu aja Allah Ta'ala saja yang ada kehendak Kalau dia tak nak, tak tak lah. Kalau dia nak, nak lah. Apa yang dikehendak oleh Allah Mesti jadi tak ada siapa boleh halang, tak ada siapa boleh tegang. Kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki, maka tidak berlaku. Tidak terjadi. Nah, macam itulah Musliminan itu. Tapi sekarang kita tentang kehendak ni pun, kita sudah berbilang-bilang kehendak. Allah pun ada kehendak, kita pun ada kehendak. ada kehendak. Sebab itu kita tak dapat tipat sahabat. Jika ada nyedis yang lain, selain daripada Allah, maka tiada terhingga banyaknya dan tiada pula bagi seseorang mempunyai sifat seperti sifatnya, tak ada seorang yang bersifat kuasa ke mendengar ke, melihat ke, macam sifat Allah dan tiada mengapa dengan aktifar muafakot pada nama yang majaziah juga nama pinjaman saja di pulang itu pandai boleh ya tapi tak sampai kepada erti kata memandai-mandai. Kalau sampai kepada erti kata memandai-mandai bererti dia sudah tidak percaya Allah pandai, dia percaya dia yang yang pandai. itu nah, nah, tu. yang pejabat agama sekarang tak mau terima hukum Allah, terima hukum kafir. Itu dah bukan pandai, memandai-mandai, memandai-mandai. Wal ia ad kita cakap macam tu. Oh, dia sudah sentuh bidang kuasa kita kita dia kalau betul tak payah sentuh tak payah tegur, tak payah betulkan ini pasal tak betul lah ya, macam betul dan yang mustahil itu bawa ada bagi hamba itu kudrat yang dapat mengeluarkan dengan dia perkara daripada Adam itu mustahil kalau sampai etikot kita memegangkan bahawa kudrat hamba kita ni, kuasa kita ni boleh mengadakan sesuatu Daripada tak ada kepada ada, ya. Nah itu mustahil. Yang ada kudrat macam itu hanyalah Allah. taala saja boleh mengeluarkan daripada tak ada kepada ah, kepada ada macam -macam. Kepada wujud atau ada bagi yang lain, ayat. Hiradat yang am tak ada yang tidak melentangkan akan dia iradat yang lain ha. di mana iradat dia takluk kepada menyeluruh iradat Allah taala itu mengada menentukan ada menentukan tak ada menyeluruh bukan kepada manusia saja Ya? kepada binatang, ya? kepada pokok kepada yang lain-lain semua semua ditakluk oleh erodat erodat Allah, kehandak Allah ha, itu yang kita nak dapat bukan ditakluk oleh kehandak yang lain daripada, Al, daripada Allah ya? dan menegahkan dia daripada barang yang dikehandak kerana manusia itu, apabila berkandak ia memperbuat sesuatu, dilentangkan oleh iradat Allah Ta'ala. Kita usah, kita ikhtiar nakkan sesuatu, tetapi bergantung kepada iradat Allah. Kalau Allah Ta'ala tidak tentukan ada, tak boleh ada. Ha, macam tadi tu, dah turun minyak pun, tak, tak boleh ada menang. Ha, eh? Ada tidak ada usaha ihtiyar Nak menang dengan menurunkan Minat, tetapi ya, Yang menghendaki Menang ke tak menang Kalah ke tak kalah al Allah. Kalah, mesti kalah Menang, mesti menang Cuma kita tak tahu kalah ke menang Maka sebab itu kita berusaha Berihtiyar Sebab itu orang-orang yang beriman kepada Allah Usaha ihtiyar Dia mengadu kepada Allah memadu kepada Allah, meminta pertolongan Allah. Ah ha, macam, -macam. Ya. Tapi macam mana nak diberi kemenangan? Ya Allah menangkan kami. Sedang dia menentang Allah. Menentang Allah. Banyak orang tak berasa yang Allah sudah marah, yang Allah sudah benci sebab ada ciri-ciri derhaka, -ciri ada ciri-ciri menentang kepada Allah. Hmm. Mana apa ini? Ada ciri-ciri mengaku lebih kuasa daripada Allah, minta bela kepada Allah. Mana Allah nak bagi? ha tu mesti dia dan semua tak faham ak eh, rekod dia tak faham topik dia tak faham iman dia ha. dan adalah wahdaniat pada zatnya kek pada zat Allah Taala dan sifatnya dan afalnya menapikan kam menapikan bilangan mutasir yang berhubung wadanya ya, itu menapikan, menolakkan menidakkan bilangan yang berhubung dan kam mempasir dan bilangan yang bercerai pada pada Allah Ta'ala itu ya, maka adalah kam itu terbahagi ia atas lima bahagi dua, dua pada zat Dua pada sifat dan satu pada afmal uh, berapa jumlahnya? 5? Ah, cukup lah pengajian kita buat malam ni kita tambung bulan depan iaitu pada bulan Ramadan kita akan datang ke sini berapa ada bulan? ada ingat tak? Saya ada datang ke Masjid Batu pada 18 hari bulan Ramadan eh? 18 hari bulan 9 Jadi Muslimin dan muslimah Kalau belum beli buku ini Tuan-Tuan Amal sepanjang Ramadan Lagi pada malam yang pertama sampai malam hari raya Apa semayang, apa jikir, apa tasbih Apa istisar nak baca Ada saya tulis kemudian saya tulis satu buku ubar hati yang kasetnya ubar hati tahun 80 tahun 80 itu, saya tulis buku ni ya. ha. dulu tulis tangan sekarang saya tulis dengan komputer ya. kemudian contoh ha. beli untuk membantu anak yatim orang miskin berbuka puasa supaya sedap sikit kesian dia kemudian ya. Kuih pun satu jemis saja, lauk pun satu jemis saja, minum pun satu jemis saja. Tuan-tuan semua minum. Air kelapa, air soya, air terbi, air meluk, air syurga, itulah air kuncin saja. Kesianlah pada anak-anak yatim supaya dipercedar sedikit, itu, tuan beli dan derma lebih sikit malam ini. Iaitu, mohon kelepasan pada masalah dibaca pada malam hari ini. Asyallahu Allah -ah. wa ni'ma al-wakil Hasbiya Allah wa dunyaya Ya Hasbiya Allah wa ma ahammani Hasbiya Allah dinam di mam ba'alaia Hasbiya Allah dinam ka dari mitho wala hawla wala quwwata illa billah ayat 41 Tak boleh baca 21, 21 tak boleh 21, belah Tak boleh sebelah tujuh. Bila ada masalah so, Kawin, kahwin, kahwin, kahwin Tak dapat anak ya? ha, Dah 10 tahun Baca tujuh kali Ya Allah beri julia Anak yang boleh ha, Seolah-olah sudah selajak umur 45 tahun, tak ada orang penang ya? ha, Tak ada jujur lah Baca tujuh kali beri jodoh pada hamba mu yang belum ada jodoh asal laki-laki yang saling asal laki-laki yang tak insyaAllah ya. usang tak selesai apa dia anak lari kereta hilang ya. kalau kereta para buku hikai tuan -tuan kena baca pada garam lah. tujuh kali embus pada garam Sabur pada tempat kita simpan tak kereta Mudah-mudahan penang pada Bekas tapak kapisi pencuri Selagi ya? nah, Kau tak pulangkan kereta Tak tenang hati Tak seramah hidup kau Melainkan kau segera pulangkan kereta Aku balik Tapi jangan lama lah Dah 2-3 bulan hilang baru baca Memang dah hilang terus seru lah ya? ha, Dah 3-3 bulan Orang tu pun dah bangcoh Ya insyaAllah salah-salah ya. inilah di antara yang saya suruh baca kepada Anwar Ibrahim ya. Badul Al-Amin datang ke tempat saya sampaikan salam saya kepada Anwar Ibrahim dia sedang dalam masalah masalah riwat masalah dipermatau tau bacalah orang-orang 7 kali atau 7 kali Ah, saya katika bagi tahu alamah Ibrahim selesai kan. tapi tak tahulah dia baca saya tak baca Ya Allah, lah jadi itu saja tanpa ambil usaha ni berimalah lebih sikit jadi kalau kemudian doakan saya sehatlah. saya nampak dah huzur makin huzur makin huzur makin huzur nak pergi Yehul pula dua hari Ya, kita harap uh, sehat. Uh, <laughs> saya doa tuan tuan berkat, panjang umur, sehat. Semua ya. tak ada yang mati. Ya. Nah, tak imam muncul juga tak mati-mati. Ha, berkat. Ya. Insya Allah kita suka mengaji, suka belajar, suka agama. Allah janji, Nabi janji jika berkarat, panjang umur, murah rezeki, sehat tubuhlah, sehat tubuhlah. Doakan, uh, aminkan saya baca doa an di antara yang saya nak baca ini ialah untuk uh, saudara-saudara Israel di kalau dia benar-benar kena tuduh dia tidak melakukan mudah-mudahan Allah melepaskannya. Saya harap macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassolatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Saban waballi khabar ramadhan Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya, ya, ya Ilahana, Wa Ilaha Kulli Syait Ilaha Wahidallah, Ilaha Illa Anta. Tentang bulan Sa'ban yang berkah Tentang pengajian yang mulia Kami di sini meraju, memohon, meminta, mengharap kepada Tuhan yang maha pemuda yang maha pengasih yang maha penyayang yang maha mengetahui yang maha berkuasa yang maha melihat yang maha menentukan yang maha gagah perkasa di atas hal saudara kami Anwar Ibrahim yang dituduh melakukan perbuatan liwat jika benarlah ia tidak melakukan hanya tuduhan-tuduhan yang jahat dikena-dikena yang jahat daripada orang-orang yang jalim kan kau lepaskan ya Allah, kau bebaskan ya Allah daripada tuduhan yang jahat, daripada tuduhan yang zalim itu. Lalu kau kembalikan tuduhan itu kepada mereka-mereka yang zalim, kepada mereka-mereka yang menfitnah dengan fitnah dusta, mereka yang menuduh dengan tuduhan yang dusta. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Ilahana wa ya ilaaka kullu shay' إلى هو إلى لا إله إلا, الله إلا, إلا, إلا أنت ولا تجد الظالمين إلا سبارا والظالمين أعط لهم عذابا أليما اللهم تتبع شملهم وكسر أمرهم وخذهم أحزاء أجيب مختبر وسلم اللهم تتبع شملهم وكسر أمره وخذهم أحزاء أجيب مختبر وسلم Ya Allah, kau kembalikan jika kau kenal itu fitnah yang dusta, fitnah yang berbentuk kezaliman, kau kembalikan kepada yang membuat tuduhan, yang membuat fitnah yaitu Saifuddin Abdul Nabi begitu juga ya Allah kau beri musibah, beri kesusahan kepada mereka-mereka yang terlibat di dalam usaha-usaha menuduh dengan tuduhan yang jahat insyaAllah mereka benar-benar terlibat Ya Allah masa kau berikan musibah untuk menjadi pengajaran dan peringatan terutamanya Perdana Menteri kita Abdullah Badawi terutamanya Timbalan Padan Menteri Muhammad Najib Tun Razak, di antaranya lagi Ya Allah, Musa Hasan, ketua polis negara. Di lagi sila ambil janji katail, di lagi Ahmed Albar, di lagi Airl Jamalim di lagi lain-lain orang yang berfikap jahil kepada saudara yang seagama, sehingga mereka sanggup menuduh dengan tuduhan yang jahat, dengan tuduhan yang jahil kepada saudara yang seagama sendiri Jadi, kalau benarlah, engkau benar kala, faham yang benar. Dan jika Allah salah, kau salahkan pihak yang salah untuk mendapat pengajaran, untuk mendapat pengingatan. Sehingga umat Islam terlepas daripada perpiksa kata itu, menguduh siknah-mikun. Siknah jalim-jalim bersama umat Islam sendiri. Engkau tahu, Ya Allah. Kau nampak, Ya Allah. Siapa yang benar itu. Siapa yang salah itu. Berikan keadilanmu. Berikan keadilan Kholah Tuhan yang Maha Adil. Bismillahirrahmanirrahim Wa salatu wa salamu ala rasulillah Sallallahu alaihi wa sallam Wa ala malayikatullah Wa la hawla wa la fata illa Dillah Adadakul liharqun Kutbah abadal adidin Wa dahrad dahirin Ya arhamar rahmin Wa alhamdulillahi radzul alam Wa alhamdulillahirrahmanirrahim Wa alhamdulillahirrahmanirrahim